літера в літеру. По самому краю корогви нашитий шовковий брунатно-червоний шнур із китицями. Коло одного із вертикальних боків пришита стяжка, профарбованого у брунатно-жовтий кольор полотна. Нею прапор прикріплявся до держака. Можна думати, що це зроблено пізніше. Край протилежний цьому, у гіршому стані. На тому і другому боці, на грудях орла, на синьому косому хресті намальований розп'ятий святий Андрій у золотому сяйві. У техніці малярства, у виконанні корон, вжиті деякі цікаві засоби, наприклад, золото, положене на червоний ґрунт. Цей засіб дуже відомий в іконостасному малярстві і в даному разі свідчить, як і решта інших ознак в роботі цієї корогви, надзвичайна вмілість, правильність малюнка. Значить те, що її виконував гарний та вмілий майстер. Як розуміти в даному разі вираз «обновлено», коли на корогві не видно ніде ні більш нового, ні більш старого. Все одного часу. Немає частин, які б відріжнялися ознаками, характерними для поновлення. Крім того, напис про поновлення іде по краю широкою стежкою. Вона написана на тому ж самому жовтому шовкові, з якого пошита, і ціла корогва. Єдина згадка можлива, що корогва була трохи обрізана по частини, і на ній було написано «Напис». Можливо також, що було все ж таки дещо перемальовано, що тепер трудно помітити, тому що після поновлення корогла була довго в ділі. Орнамент кутків свідчить про її походження із часів раніших, ніж 1759 рік. Можливо і так, що поновлення в лапках визначає роботу зовсім нової корогви, але по зразку старої септокопії – і цю останню гіпотезу я вважав би правдоподібнішою на підставі зазначеного міркування про орнамент. У деяких частинах корогва пошкоджена на місці орла і зшита простими нитками. Нижній ріжок корогви трохи обірваний. Розмір – метр шістдесят на 2.71. метра сімдесят один. Номер дев'ять. Червона корогва – з темно-червоним орнаментом, шолк гарної якості. По краях корогви нашитий шнурок, за шнурком намальовано золотою фарбою смужку. По полях корогви написані два щитки з образами, три широких погнутих стяжки із написами Ізірки. зірки. У золотистих з брунатним відтінком картушах в стилю рокайль Намальовано на одному боці темно-брунатний герб, орел із темними відтінками. В лапах орла – блакитна сфера і золотий скіпетр. На грудях його у щитку написана «Божа матір» – знаменія у червоній киреї і блакитному хитоні. Христос у червоній киреї із золотим відтінком і блакитній сорочці. Над ним – Золоте сяйво Над головою Божої Матері і головами орла – золоті корони Другий картуш в таких же орнаментальних формах, типових для стилю рокайль, так улюбленого при дворі в часи цариці Єлизавети, написаний Святий Георгій Він скаче на сірому коні, покритому червоною і золотом дергою під ним брунатний дракон. Георгій одягнений у червону кирею, зелену сорочку, золотий панцир і золотий шолом із зеленими і червоними перами. В горі напис з червоною фарбою «Святий Побідоносець Георгій». В горішньому картуші, на рожевому полі неба з хмарами, колосамих ніг, Стоїть обличчям доглядача архангел Михаїл, одягнений у темно-зелений хитон і золотий панцир, вкритий зверху зеленою киреєю.